Gabiltza emazte edo emakumea dituen biltoki digitala orkestu dute handoa inen, komunikabideetan, emakumea dituen presentzia urria dela eta emazteek, Carlo Esberdinetan itza hartzia beharrezko zato ulertu dute eta hau izanen da datu baxi unen sedea kolona usia. Egunon? Egunon, bai, behar, gehienetan, abituak edo elgarrizketatuak gehiengo haunti batean, eh? gizonezkoak dira egungo komunikabideetan, emakumeen presentzia indartzea du sedea eh, beraz eh, andoainen inen orkestu duten, Gabiltza, eh? izaneko, ba, emazte abituen biltoki digitalonek. Eh? Presentzia hau oso txikia dela ulertzen dute eta izan bezala hu indartu baino iraultzeko lanean ari dira. Eh? Honi aurregin asmoz hainbat emakumeren esperientzia eta jakituria biltzen aleginduko dira. Hora ingoz egun da mabos bat eh, abitu-bituzte bilduak eta zerrenda osatzen joan nahi dute, zabaltzen pixkanaka-pixkanaka. Egonela eh? ba, eh? ba, emazteak bildu eta hauei hitza emateko asmoa dute. Azken batean emazte eri hau helburudatu proiektuak? Ba, emazteri, emaztea abituari, eh, edozein albistegi jartzen dugularik, esan bezala, erreportaia berezi bat ikusterakoan ere, ba, medikoa, horra agertzen dan zientzialaria, edozein arlotan abitu bat, eh? bere iritzia ematen agertzen delarik, ba, gehientsuenetan, eh, izan ohi da, eh, Euskal Herrian emakume abituak arlo guztietan bitugula eta lei leku emateko helburua dute azken batean, eh? abitu eta arituak, eh, nahi bituz, ba, nahi bituzte proiektu hontan bildu. Beraz, komunik eta bere iritzia edo jakituria zabaltzeko prez dagoen emakume oro ongi etorri izanen da e, proiektu honetan parte hartzeko. Emaztea adituen biltoki bat izanen da beraz, baina interneta baliatuz? Ba bai, biltoki digitala izanen da, hainbat emakume edo emaztean lanak eta ba, esperientziak bilduko bituzte eta datu base hau e, eskuragarri izanen da Euskal Kazetariek, eh? oroar edo Kazetariok ba, baliatu alizateko eh? alere, etteresna bat izatetik aratago ba, gizartea sentsibilizatzean ere e, jardu nahi dute ba, proiektu ekin. Izen ari, tresnak berak, berez ez du inolako zentzurik, ba, beste lako lanketa bat egiten ezpada. E, hau dela eta, e, ba, e, dehiagin nahi izan diete, e, edabidei, e, komunikabidei, ba, tresna baliatu eta lanketa horretan laguntzeko. ere nolapait ere, ba, plaza publiko erateran nahi baitute, ba, ikus ez izan den kolektibo bat, ba, plaza ateria. Zer, datu basearen parte bat e, denon eskuragarri izanen da, baina beste batzuk eskuratualizateko eskari balduzatu beharko da, an, ba, ardura dunei. E. E, era bere norberak datu edo lanen bate partekatu nahi izatekotan ere eskaria egin izen eman eta bertan plazaratzeko aukera izan endo eta nundik abiatu zen haintxusen ere proietoa bero ba, kontua daba, hojana etxe eta eider holazar, eh, kasetariek eh, bururatu dutela edo gautzatu dutela proiektua eta bilgune feministako komunikabideen eh, lantaldean eh, parte hartzen dutela beraiek 2002 garen urtean lehitzan eh, izandako dako bilgune feministaren topaketan kazetari feministen asamblada bat zuten eta orduan konturatu ziren, ba, diagnostiko txiki bat eginez alako zerbait e, beharrezkoa zela. Kontua da, ez dela, eh, lehendabiziko aldia e, ide jau ba, aurrera amaten dela, bai Euskal Herrian, ala oian atxe barritak esplikatu digu, Andaluzian izandako esperientzia bat izan dutela nola baitere eredugisa, eh, eta berriaren laguntza osoa ere, eh, entzun dezagun oian atxe barritak aipatu diguna. Ikusi genuen Sebilan proiektu bat aterazela, e, urte berdintxuan, 2002an, eta rakastapio bat izan zuen, e, bueno, son do jasua izan zen bertako komunikabideen gatik eta hor da nesan genuen, ba, zergatik ez dugu gure ekartzen hori ez, eta ba, gure Euskal emakumea dituen biltokia egiten. Eta horrela, ba, bizkat e, ditugu pare bat urte trasteatzen, harremanetan e, jartzen bestekin ezagutzen proiektua, eta ikusegenuen berriak babeka batezke eskaintzen zuela medio digitalentzako eta esaten genuen gurean ba, bueno gurea medio digitalen bida eta internet bidez eskainiko den plataformatik zanik venga aurkeztuko dugu horrela egia esan oraindik ez geneukan oso ondo landuta bueno e, zer nahi genuen egin edo baina esan genuen venga pistinara goazen botatzera ber aukera dagoen taia izan ba berriakoek bueno bizugarrizko loreak botazizkioten proiektuari ba Oso beharrezko ikusten zutela eta, bueno, gire esan, ja, beraiek eman ziguten erantzuna izan zen, bueno, soragarria. Beno, ba, ikusten bozu, eh? ba, Berriaren laguntza bai, baina Euskal Komunikabide guztietan, eh? erabila li zango dugun tresna dela, beti ere, ba, emakumeari hautsa emateko helburuarekin. Kol duan hausia, mileska. Mileska zuri.